Això ho tinc parat, eh? Ha estat, ha estat, Però... ha estat un... un escalfament, això. Sí, home, vinga, va, fotem-li. <coughs> Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell i tornarem a posar-nos en contacte un any més amb els amics de la vella llatina de Calella de Palafrugell, amb aquesta associació, perquè un any més ons arriba la trobada d'embarcacions tradicionals de Calella de Palafrugell dins de les activitats de la Festa Major de Calella i en parlem doncs amb en Pere de Prada, president de l'Associació de Vics de la Vela Llatina Bon dia Pere Bon dia I gràcies per venir fins aquí i explicar-nos doncs, els detalls d'aquesta 27a trobada que doncs, és una... la teniu senyalada en el calendari doncs, ja com una activitat tradicional eh? Sí, ja comença a ser una rutina, no voldria utilitzar aquesta paraula perquè cada, cada trobada té la seva, la seva característica i eh? I, bueno, gràcies a que el moviment aquest de recuperació de patrimoni marítim doncs està ja agafant una certa empenta eh, ens trobem i que precisament eh, la trobada aquesta que nosaltres fem coincidir en la festa major deliberadament perquè considerem que Sant Pere és el nostre patró mm -hmm. patró eh, pescador, dels pescadors i mariners en general igual que Sant Roc també ho era doncs, bueno, nosaltres fem coincidir aquest dia però resulta que no som els únics a Cambrils també en fan una i els companys de la Catalunya Nord a Sant Ciprien fan la Sant Pierra, que diuen ells, i també aquest fet fa que es polaritzi una mica cap a altres llocs també i que l'assistència no sigui com, no esperem que sigui com altres anys. Encara que Calella sempre hi ha sorpreses perquè tenim la, la sort de tenir un racó de món que no es repeteix a gaires llocs de la nostra costa uh -huh. amb les característiques que bueno, que tots coneixem i si hem navegat una mica per aquí davant. Llavors bueno, anem per la 27a. <coughs> eh fa ja des de la que van fer la 25ena que estem navegant cap a un lloc, un indret que és la Cala Padrosa, mm -hmm. de la nostra costa, que ens estimi molt i precisament per les característiques que té d'un espai pràcticament verge, jo el recordo des de que era petit, que atrapitjava, jo que pràcticament no ha canviat, està igual, no? I llavors, bueno, ens fa il·lusió ensenyar a la resta de companys del litoral doncs, com com es mantenen aquests paisatges, mm -hmm. i navegar des del Port de calella fins a Cala Padrosa no és una gran navegada, la fem durar el que volem, perquè només és qüestió de fer bordus per davant de la cala, o deleitar-se més o menys amb els panyassegats aquells que tenim, i bueno, fem la nostra entrada a la cala doncs, com es feia tradicionalment, a vela, el vent normalment a aquestes hores ho permet perfectament agafant un travès perquè el garbí es comença a aixecar mm -hmm. i entrem doncs, llargant escota, tirant el ferro per popa, com es feia sempre. No? Controlem les embarcacions i arribem fins a la platja. Eh, gràcies a una, una concessió, un permís especial que, que ens donen el, els companys de capitania el capital marítim, eh, li hem explicat de què va tot això, està molt receptiu a, a la recuperació d'aquest tipus de patrimoni i, evidentment, diu, com no, heu d'arribar a la platja, evidentment, com sempre s'havia fet. No? Llavors, ens dona una autorització que podem arribar aquell dia fins a la, a la platja mateixa amb les embarcacions i saltant-se la limitació que hi ha amb les boies grogues a, a diverses platges de, del nostre litoral, és una mida molt prudent i que nosaltres la, la recolzem uh -huh. per evitar que, que hi hagin desgràcies i que els banyistes doncs, puguin. Però aquest dia, un oh. dia a l'any, <coughs> també ens agrada que la gent que... Que està aquell dia a la platja, doncs, puguin gaudir de l'espectacle, de veure unes llatines entrant, o, o, o d'altres tipus de vela tradicional, sí. entrant directament a la platja, controlant les embarcacions perfectament, que sembla que és un art que està oblidat i no és pas veritat. Ens has comentat, doncs, que per sort, doncs, aquest, aquest moviment de recuperació no?, d'aquest mm. tipus d'embarcacions, doncs, cada vegada està anant més. Això, d'una banda, mm. podríem dir que perjudica una miqueta aquesta trobada, perquè després també hi ha, doncs, coincidències en el calendari, doncs, en altres poblacions per tant, d'una banda hi ha aquest factor poder no tan positiu doncs, que poder, no venen tantes embarcacions aquí tot i que, com has dit tu, tot és una sorpresa i poder, doncs, sempre n'hi ha alguna que, que no contàvem vendran vindran però després, d'altra banda, doncs, hi ha aquest recupera aquesta recuperació no? aquesta voluntat mm. que cada vegada doncs, està més extesa això suposo que per vosaltres, que de ja fa 27 anys que esteu treballant amb això doncs és una bona per, notícia per nosaltres no és un problema que al mateix dia, a diferents llocs de la nostra costa hi hagi gent, fent, hi hagi gent recuperant patrimoni fent-lo recuperant dinàmicament uh -huh. perquè agafar una embarcació i ficar-la en un museu i que la vegi la gent o amb una postal, amb una foto per nosaltres això està molt bé però el que és interessant per nosaltres i que considerem que realment la gent entén lo que és això és quan les veus navegar uh -huh. perquè està raó quan més llocs hi hagi amb coincidència o sense navegar barques al mar per nosaltres això és una alegria un motiu d'alegria amb els companys de Cambrils o de Catalunya Nord ja ens hem trucat 50 vegades per telèfon, ens hem desitjat bones trobades i l'obsequi que donem nosaltres doncs l'enviem a través d'algun company a les altres trobades desitjant-los mm -hmm. doncs, un una jornada magnífica no? i nosaltres pues, aquí ens ho passarem bé i en fi navegarem i la gent que vulgui veure-ho doncs, eh, si vols te comento una mica com va sí. el timing de tot això Sí, una miqueta, veiem que són 3 dies Sí, són 3 dies, eh, sí, dies, però bueno perquè moure tot aquest material sí. és, és, és, és complicat sí, no? Llavors, clar, hem de buscar primer ports que ens deixin tenir l'embarcació, perquè el temps és capritxós ara estem en un període de bonança Mm. però després si te trobes una no sé, una ventada forta que atxeequi el mar donc eh, la gent han de buscar el dia la finestra adequada de temps per agafar i fer el trasllat. S trasllats que si venen de lluny són llargs. Llavors, nosaltres sempre busquem una setmana més i una setmana després que hi hagin ports d'acollida i en aquest cas doncs els companys de, de Palamós, tant la marina de Palamós com també eh, les boies d'en Xevi Tour sí. que estan allà al mig com el Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols ens ajuden amb uh -huh. en aquest aspecte i segons la mida de les embarcacions que venen, <coughs> les posem més a prop o més a lluny però les tenim, sabem que tenim allà uns llocs de resguard eh, durant un temps determinat i si, si tu mires el, el cartell, sí. no doncs veuràs que a sota hi ha una, una, una sèrie de, de gent que ens ajuden i han, clubs nàutics, eh? bastants, no? Sí, sí, jo, sí. Tenim, bueno, tenim els de Llafranc, no? Mm. Eh, que posen la gru a la nostra disposició per als barques que vinguin amb remolc. Eh, tenim el Camping Quims, per exemple, que ens deixa guardar els remolcs allà. Mm. Si no, ens busquem la vida amb l'aparcament que hi ha al final de l'autopista. Eh? Després hi ha també doncs, el... Altra, bueno, el Club Nàutic Tamariu el Tamariu, Tamariu, Tamariu lo que, que fa i és molt, molt important que tenim una que a la nostra disposició per qualsevol emergència que hi hagi poden agafar l'embarcació i portar-se-la cap allà mm. i tenir-la resguard o si hi ha una, una garbinada forta quan sortim hi ha barques que venen sense motor van a Bela i Rems només no? I, i aquestes a vegades els hi costa tornar i llavors el que fan és, al vent, quan, quan t'abufa d'un costal, el millor que pots fer i més assenyat és no, no portar-li la contrària i tirar cap avall. No? Sí, no? Llavors, si és garbinada, pues tenim el refugi de Tamariu. No? Mm. I bueno, hi ha el Club Bela Calella, com no, mm. que aquest ja és un veterà que ens recolza doncs, amb la seva estòdic. Si ve alguna embarcació grossa, doncs, portar la gent fins a la, fins a la costa. Mm. Bueno, en fin, tot, i, i tots pues, bueno, totalment amicablement i, i perquè són conscienciats aquestes entitats que te dic, dit no? conscienciats que és una bona feina la que estic sí. fent no? tots, I, com les... bueno, el, i el timing que t'he deia abans doncs és el, el divendres clar, les embarcacions venen al porbó arriben al vespre al mm -hmm. porbó, venen dels ports que les han deixat abans i ja s'acosten a la platja del Porvó, que és un lloc tranquil, i les deixen fondejades amb un ferro per popa i un cap per davant, amb algun mort, i les deixen allà allongada de la platja, que ja comença, diguem-ne, la imatge bonica mm -hmm. del Porvó Bo recuperant una miqueta el que havia sigut, no? Salvant les distàncies, sí, no? miqueta... <laughs> salvant les distàncies i la feina de les barques, sí. perquè ara és per esbargi i abans era per guanyar-se el pa, no? Mm. <laughs> Però bueno, ja el... per això posem divendres, perquè divendres ja a vegades... Eh, el que fem, si hi ha, hi ha unes quantes barques, doncs estenem una, una estovalla a terra i ens posem allà al voltant tots assentats i comencem a menjar, sopem ja junts. Mm -hmm. Amb el que porta cadascú, es va tirant al mig del ruedo, no? I, sí. i allà una mica de vi i tal, alguna guitarra que apareix i ja comença la xefla, no? I a parlar i tal. Després de dormir i l'endemà a dos quarts de nou... Dormir bé, ja, doncs dos quarts de nou aviat per això, a dormir aviat el dia abans eh? bueno, depèn de les ganes que tinguin de dormir de xef, això s'ha de valorar s'ha de valorar, però és molt maco la trobada dels companys quan arriben clar, doncs, clar. saps que venen de lluny, que han fet un gran esforç i nosaltres doncs, bueno, estem allà però també hi, hem, també hi anem nosaltres a les altres trobades eh? nosaltres aquest mes també estem cansats perquè hem anat a renys i en fi, hem fet coses no? Mm -hmm. Bueno, és, és la festa, el mariner quan arriba a terra està content sempre sí, no? perquè deixa el barc a l'aigua <ríe> i ara ja trepitjo segur no? i l'endemà doncs, eh... bueno, dos quarts de nou a Viadet, els doncs, companys de les voltes en Lluís, en Gelpí, doncs, ens obsequia sí. amb una esmorzada de sardines eh? delicioses, no, no són unes sardines fetes de qualsevol manera mm. aquest home cuina molt bé i tradicionalment Sempre, i ell està molt content de fer-ho, i la tarda parlava amb ell, diu, Pere, home, per favor, si això per mi és, és molt agradable de fer-ho mm -hmm. per vosaltres, no? Almenys que sortiu amb la panxa plena tant, una vegada. I tant, i tant, no, no eh? faltaria. I, i bueno, eh, sortim també molt aviat perquè el mar està més tranquil. Mm -hmm. Sempre bufa ja, comença alguna mica de d'agregal... Sempre tenim el, el vent, si mires aquesta fotografia del cartell, sí. doncs mira aquesta vela, l'inflada que va, sí. i, i era aquestes hores. És a dir, clar, que clar. depèn... Eh? I sortim a vegada també perquè hi ha menys lanxes, que aquestes distorsionen, amb les velocitats que agafen, distorsionen les onades naturals clar. del mar. Eh? És a dir, el mar agafa sempre, t'explica una mica el que passa, no? i si sí, clar que ho explica eh, perquè si el vent embufar d'un costat i a corrent d'un altre en fi, mm. tu el saps navegar naturalment amb el que fa, ara que te passi una lanxa tota pastilla i te creu i les onades amb les que estan vinguent harmònicament i en, i en consonància amb, amb, amb, amb la climatologia del moment sí. eh, te, des, te desmunta tot tota la parella que tens tu allà graduat i bé, la que no. comença a bellugar i bueno, allò t'has de fermar bé mirar a l'escota, vigilar que no hi hagi un, un, algun accident no? i després ja es torna a calmar. Mm. però clar, aquest, aquest efecte, que el que va a la lanxa moltes vegades jo crec que ni pensa que el provoca Oh, bueno, en fi, perquè a vegades s'inclusió hem vingut a fer-nos fotos perquè els agrada la barca i ens comencen a donar voltes amb la lanxa tio, per favor, yeah, que estem sí. aquí al mig no, nosaltres, que és l'ull de l'huracà vale, que no passa res, però però si, si passes ara a una distància, ara m'acosto perpendicular per fer la foto. Sí, vas, no, no són del tot conscients, no? De, de... no ho eh... són, falta una miqueta més de cultura de, de, de lo que és en això. Que són embarcacions diferents, eh, bueno, no, pensar... clar, ells van, jo dic que, que no naveguen, que condueixen, eh, com si n'hixin amb el cotxe, sí. molts d'ells, eh, ni han que sí que són respectuosos, mm. evidentment, perquè a tot arreu hi ha de tota mena de gent. Sí però aquestes velocitats, mira, aprofito els micros, s'haurien de reservar per, de l'illa en fora, entens? Uh -huh. De l'illa cap a dintre hauria de ser una navegació més plàcida i més tranquil·la, perquè també hi ha gent que van amb els. Ah, ja, això, però... això que es va vertical, oh, no? la pala, el del surf aquest, i bueno, hi han aquests senyors que van fent quilòmetres navegant, nadant, amb la guia groga que sí, te'ls trobes sí. Clar, eh, si, si respectem aquesta fita de l'illa cap a la terra tu, i, i ho tranquil·litsem una mica tot això, també les onades reflectides que arribaran a la costa seran menors i hi una navegació més de, de gaudí mm. del paisatge tan meravellós que tenim i per aquest motiu doncs, sortiu a eh, primera bueno, surti, hora del matí surti, per intentar... A primera, hora, a primera del matí, jo és que fàcilment me'n vaig a altres coses, <ríe> però estàvem que sortíem i anàvem cap a Cava de sí. Bueno, doncs pues arribarem cap a migdia a Passadet, eh? cadascú arribarà a l'hora que, que pugui, mm. la seva barca, perquè es tracta d'anar a vela, entrarem allà i allà, bueno, nosaltres, i si torno a desviar una mica del tema, faig una cunya, mm. eh, cada any regalem un element del patrimoni a cada patró que, que ve, no? del patrimoni marítim, sí. el més proper. I aquest any, com anem amb una cala que està bastant salvatge, dir, doncs els hi donarem un kit de supervivència. Sabran passar eh, les hores que estiguin allà, tindran gana, podran menjar, mm -hmm. si s'espavilen, i els hi donarem un kit de supervivència. Aquest kit de supervivència és un kit que ja s'utilitzava fa molts anys perquè simplement és un morter. <ríe> aquest és el kit de sobrevivència eh? és el morter i li, els hi donarem alls, els hi donarem oli els hi donarem pa els hi donarem tomata de sucar sí. eh? i vi ah. I, i aigua evidentment sí. si amb això no són capaços de passar 4 o 5 hores a cala pedrosa que... Eh, que som uns patates sí, eh? Sí, sí. Eh? Sí, sí. perquè l'all i oli estés a sobre d'una llesca de pa i amb això te dona energia i, bueno, i a més espanta els mosquits que poden anar bé, també. Ah, sí, no? doncs ja està. Allà, la Cala Pedrosa. Total que, bueno, aquest any donem el morter, perquè el morter era un element important a la barca i mm. servia per fer la picada, en fi, i per fer això, el lioli, també, no? Mm -hmm. Jo ho porto sempre i, i volem que els companys Pues, eh, donar-s'hi aquest estri perquè també s'habituïn a portar-lo com altres vegades hem donat un corn marí per fer senyals no? que també és molt pràctic obsequis que, ten que tenen a veure doncs, amb aquesta tradició que, bueno, vegades... que la gent d'abans els feien sí, sí. servir habitualment i estan al nostre entorn i a vegades ni ens n'adonem en no? mm. hem donat a vegades un rampogoll una vegada hem donat el rampogoll que és un estri que és fet amb, amb una branca de pi, sí. tallant-la una mica, que quedi amb les punxes que surtin, no? les branques que vas tallant, mm -hmm. amb una mica de plom a la, a la part de dalt i un cap que va a la barca. Sí. Això quan predies l'art i que hi ha fondo, amb això rastrejaves eh? i el podies pujar, mm -hmm. el rompogoll. És un element que els avis, que si algú que ens està escoltant, dirà jo el tinc per penjar barrets a casa no? perquè mm. si penges del sostre també serveix <ríe> és multiuso això sí, no? però una bueno, utilitat. coses d'una sàssola per treure l'aigua quan la barca fa una mica d'aigua mm. un porró, evidentment, amb la base ampla, protegit amb una malla en fi, t'estaria dient doncs tot de, de, de, de materials de, de, de, que es feien survivants i que s'han pues, perdut i està bé no? que aquests obsequis doncs, tinguin a veure també amb aquesta tradició, amb aquesta no, no, recuperació clar, clar. amb aquesta voluntat de voler... Perquè doncs, te fan veure uh, i entendre com aquella gent s'espavilaven amb el que tenien més a prop per exemple, un tall de canya de bambú, per exemple, que n'hi havia i n'hi ha eh, tallat per, per fora dels nusos sí. Bueno, un, un sí i l'altre no eh, amb un tap allà dintre podien guardar les agulles per, per, per cosir la vela mm. i tal, ara fiquen el rol a dintre bé, bueno, doncs pues molt bé, també serveix per ficar el rol enrotllat, no?, amb un tap, sí. un tap de suro, indústria local <ríe> o, <ríe> però són coses simples molt elementals, perquè mm. bueno, les fem nosaltres eh? doncs Pere, estem fent aquest repàs de trobada d'enguany, hem comentat el dissabte i després també tenim... ara ens falta el diumenge el diumenge ara t'explico a l'imatge fem una navegada des de Calella fins a Llafranc, a sota de la torre, uh -huh. passant al llarg del camí de ronda, eh, i sempre navegant a la bona, que vol dir que la vela, el vent la infla sense l'obstacle del pal, és a dir, del pal cap a fora de la barca, sí. això és navegar a la bona. Quan navegues a la bruta és que el vent té ve bé de l'altre costat i, el, i xoca contra el pal, i te crea com dos panxes, una sí. proa i una altra popa. I la vela no rendeix tant. Llavors, eh, nosaltres fem una maniobra, que es diu la tombada, que és molt, molt maca, de fer amb què fem passar la vela d'un costat a l'altre, passant-la per la prova, eh, posant-nos de, de pop al vent, i el vent ens infla la vela com si fos una bandera, sí. i la posa per davant i, i la cases per l'altre costat, i la tens una altra vegada la bona. I volem anar de Calella franc fàcil ben que faci sempre a la bona sempre a la bona. So, el companys de Catalunya Nord ens ho van ensenyar un dia la idea ens van dir: mira nosaltres amb aquestes regates les fem així. Ah pues fantàstic ho farem perquè la gent naprenguin a fer aquesta maniobra I farem això. Farem això encara que aquest any volem fer una altra cosa que ja ho perquè són som moltosuts mm -hmm. I és que la festa de Sant Pere eh, fem una mica el que es fa amb la, el dia del Carme Sí. amb la Vèrge del Carme, que també és una patrona més sí. posterior, a través de l'armada, les èpoques de la dictadura, mm -hmm. es va imposar a més aquesta festa per sobre de la de Sant Pere. La festa de Sant Pere és la tradicional dels pescadors. Sí. I algunes eh, festes de Sant Pere, com el Serrallo a Tarragona, fan unes processions magnífiques amb, amb la imatge de Sant Pere. I nosaltres el que volíem era que el diumenge, després de la trobada, es convertís amb aquest homenatge a Sant Pere i recuperar la festa del patró de Calella, que és Sant Pere pel dia de la festa de Calella mm -hmm. i el ja que és festa nosaltres creiem que és molt jògicament aquí hauríem de canviar del Carme a Sant Pere mm -hmm. el Carme per nosaltres té unes connotacions que no ens agraden Eh, això dels marinerets amb l'escopeta d'abans no ens agradava eh, dic, de bon rotllo però s'ha sí, de dir eh. algú havia de dir no? això. i això voleu canviar nosaltres al eh, nostre Fuero Interno eh, entre cometes, eh, doncs, eh, ens agradaria que això canviés d'aquesta manera eh? Mm. Eh, és a dir que Sant Pere els fes la, la processó del nostre patró que és Sant Pere això... Més que la Verge qui de... Encara que la Verge l'estimem molt eh? sí. també, Una eh, cosa també. Una altra, l altra, no treu l'altra Però una cosa no treu l'altra Això amb qui heu de parlar per aconseguir això Bueno, sé si no, suposo que amb les forces vives bona. Que mouen en tot això eh? els mateixos Nosaltres vam començar Fa ja uns quants anys Vam aconseguir fer dues edicions De la, de la festa de la Verge mm -hmm. o sigui, Vam treure a passejar a, a la Verge Amb unes embarcacions nostres però ho vam deixar de fer perquè veiem que la gent del poble no s'implicava. No sé si perquè ens consideraven de fora o, o no sé. Bueno, en fi, no, no va quallar prou bé i inclús vam arribar a construir eh, unes no sé com es diuen, angarilles en castellà per posar la verge a sobre. Sí. Eh, això ho vam fer nosaltres i és la que tenen ara per passejar-la. O sigui, va quedar a l'eclèixer, la vam cedir. Mm. I quan el caure amb desús i tal, pues, bueno, ha quedat així. I, i amb el temps, bueno, sembla que han a... els temps han sigut més propicis, la cas és que l'any passat es va tornar a fer mm. i va, va quedar molt bé. <coughs> el mossèn pues, eh, bueno, va posar tot el que havia de posar, els amics de la vela de Calella també, nosaltres vam posar alguna barca, mm. però clar, hi havia poques barques per la Verge del Carme. Llavors també vam passar, Home, si tenim la trobada el dia abans, i l'endemà també fem una activitat i es queden barques clar Ostres, pot ser una, una processó molt bonica amb les barques de vela llatina tradicionals i s'afegirien jo crec que lògicament els pescadors de Calella els bots eh? sí. amb, amb els seus campeons no? els motorets i seria una processó amb doncs sense cap... Eh, Traient-li aquest punt que tenen les altres, que van les, les barques de pesca a tota pastilla, que ho he vist a Palamós, no? mm -hmm. i que passes per allà, se t'ocorreix seguir allò, eh, és un temporal, no pots ficar-te en una barca petita allà dintre, claro. perquè van molt ràpids. Eh? I, <clears throat> bueno, doncs nosaltres sempre som amics de la navegació tranquil·la, no? mm -hmm. i és pleasantera. I, bueno, vèiem que hi havia certes confluències que parlant una mica entre tots pues, al final la conclusió pot ser per què no? i aquest any de moment no, no, no s'ha no aconseguit no, no. però bé, bueno, de cada no, any que ve no, no, aquest any no, encara... perquè ja està muntada la del Carme i mm. no però bueno, nosaltres ho direm i, ho... I la idea és intentar-ho parlar... fer en els propers anys, no? Això? si s'hi si posa la gent a punt, sí, si no pues continuarem fent les nostres navegades a la bona <ríe> fins allà, Frank, ni tan contents molt bé, eh? doncs això però, bueno. ho, ho anirem parlant, Pere quan mm. si s'arriba doncs, aquest consens i es pot fer doncs, aquesta aquest traspàs podriem dir tornar. Seria un final de festa molt maco mm -hmm. per mi, molt rodó, tot perquè retratriem un homenatge al nostre patró. Mm -hmm. eh? i això és bonic. Doncs estarem atents, nosaltres doncs, us convidem aquest cap de setmana, 28, 29 i 30 de juny, doncs, mm. que us apropeu a Calella de Palafrugell i veieu aquestes embarcacions, una dotzena, ens has comentat, més o menys, però podem veure més. A veure, que entenguin que, que aquest dia hi ha molta gent al mar, mm. eh? però bueno, no, no. Calella sempre és Calella eh? I, i la clar. gent valora això del paisatge aquest que tenim mm -hmm. i la nostra forma de fer la, la feina, no? Doncs Pere de Prada, moltes gràcies per haver vingut fins aquí i mm -hmm. desitgem doncs, que siguin tres dies d'autèntic èxit. Bé, bueno, ens ho, ho passarem bé segur, eh? Mm -hmm. Siguem poc, siguem molts, ens ho passem bé. Eh? <ríe> Molt bé, moltes gràcies. Vés a vosaltres.